Készszerelmet a képnek és írni kezd. A nyelv, mint jégfelszínen a pára, a folytonosság vizét leplező, súly, zavaros meghosszabítása. Emberhang tölti be a levegőt élettel és halálfélelemmel. Az írás pedig átörökít egy-egy végzett képletet. írja a versőközlés mai vendége Áfra János. Írásról, a nyelvről, betegségről, az emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Áfra János hozott friss, eddig publikálatlan verseket is, természetesen azokat a zenéket, amelyek valamilyen módon kötődnek verseihez, illetve önmagához. Tartsanak velünk, én Marta Néva vagyok. Hát a belső közül mai vendége Áfra János. Küldű, akit köszöntök is, és két kötet jelent meg az elmúlt néhány évben. Először a Glaukuma, illetve nagyon friss, tavaly jelent meg a két akarat című kötete, és először szeretném, ha a Glaukumáról beszélgetnénk, és már a cím aztán az olvasás kapcsán nagyon erősen eszembe jutott szontágnak, Szuzán Szondágnak a Betegség, mint Metafora című számomra nagyon kedves kötete. Mennyiben metafora, a glaukómában a betegség. Ez egy nagyon jó megközelítés szerintem ebben az esetben, hiszen a glaukóma ugye egy csúnya szembetegség a zöldhályogra utal, amely tematikusan is előkerül az egyik szövegben, de valójában ettől sokkal átfogóbb jelentése van ebben a kötetben. Ez azt jelenti, hogy különböző nézőpontok szólalnak meg ebben a könyvben, különböző hangok szólalnak meg ugyanazzal a karakterrel kapcsolatban, eltérő élethelyzetekben, különböző ö, problémákra koncentrálva, amik mégis valahogy ö, egyfajta ilyen fejlődés regényik, váziféjlődés építik ezt a könyvet, mert azt látjuk, hogy hogy ezek a változások, ezek ö, hogyan alakítják ezt a ezt a egyébként hangot nem kapó ö, karaktert, ilyen értelemben mégis csak benne van ez a valaki, aki akár lehetek én is, nyilván mert mondjuk a kötet ö, ö, mögött én rejtezek, vagy én vagyok az, aki kvázi nem szólal meg, akiről beszélnek, akivel való kapcsolatról beszélnek, de tény, hogy ő annak a tudatában lehet egy ilyen kísérletet tenni arra, hogy, hogy megszólaltassuk a körülöttünk élő embereket, vagy azokat, akik már elmentek, vagy azokat, akiket elvesztettünk valamilyen formában, legyen szó akár párkapcsolati dolgokról, legyen szó akár családtagokról, hogyha belátjuk, hogy ez mindig egy torzított tükörön keresztül meg Hát olyannyira torzított, hogy azért mégiscsak a betegségen keresztül megmutatkozó világ, az a világ, amelyet ebben a könyvetben bemutatsz? Igen, és talán ezért is lehet, lehetett ez a választás valamennyire indokolt, hogy mégis egy betegség címe lett a kötet, a kötet címe, hiszen gyakorlatilag mégis behálózza ezt a könyvet egyfajta ilyen betegség metaforika, és nagyon erőteljesen dominálnak benne ezek a, ezek a az események, amelyek úgy gondolom, hogy mindig az életünkben is nagyon meghatározóak és sorsfordítóak tudnak lenni, akár más betegségről van szó, akár a sajátunkról. Azért itt behoznék egy nagyon szerintem fontos fülszövegrészletet, a borbészilált tól, aki amúgy is mint földi, meg egyébként is nagyon fontos a te viszonylatodban azt írja, hogy a látás útjait kutatja, a képek bejárható világát, a testérzékelését, amely csupa rejti. Klaukoma történetei a testekről szólnak. Valójában mennyire szólnak a testekről, és mennyire egy látásmódról? Azt gondolom, hogy Nehéz ezeket a dolgokat szétválasztani, és talán nem is szabad annyira, mint ahogy szeretjük olykor hangsúlyozni, hiszen a testen keresztül nyilvánulnak meg az érzelmek is. És számomra nagyon fontosak ezek a pszichoszomatikus dimenziók, hogy a testen keresztül mennyiben nyilvánulnak meg személyes traumák, élmények, hogyan kerülnek felszínre. Úgyhogy azt hiszem, hogy számomra persze a testen keresztül férünk hozzá valakihez, vagy a, ami egy újabb szövegemet beidéztél az elején a beszélgetésünknek. Ez is például pont arra próbál utalni, hogy a képviség és a nyelv nagyon erősen összeforral. Evel fogjuk folytatni, de megkérem, hogy a torzulásével még ebből a kötetekből azt olvast föl, létszíves. szíves. Ez például édesapám ö, betegsége kapcsán írtam. A torzulás éve. Könyv a hatodik születésnapra. Ezt tudtam küldeni a kórházból. Nem érti persze, mi az a hullámzó fényű kör alapon. Nem látja még az összefüggést a távoli izzó tömeggel, amiben korábban annyiszor próbált már belenézni. Csak később érez majd rá, és megdöbben hogy ez a valami teszi láthatóvá a papírt, de a kisfiam most csak lapozni tud. Próbálja elképzelni, hogy valahol, még nálam is távolabb, vannak más égi testek is, amik nem férnek el a kertünkben, de még a világ legnagyobb kertjében sem. Persze neki most csak annyi a nagy tér, amennyi az újszínes tévényből elévetült eddig. Ehhez kell hozzáigazítani a később a bolygókat, a körülöttük keringő holdakat, aztán a távoli csillagokat, és miután megérti, hogy a nap is csak egy közülük, ráadásul nem is a legfényesebb, mindent kezdett előről. Ez jóval a sugárterápiám után jön, sőt jóval a bomlásom után. Akkor már nem tartom rajta a szemem, mert nem is lesz. De karácsonykor még egy otthoni ágyról nézek szét. Átlapozom a csillagászati könyvet, amit szüli napjára küldtem, majd elolvasom az utolsó skifit. Addigra ő is megismeri a hatágó vágást a hasamon. Eszébe jut róla a sötét égbolt. Majd az ágyon félrebeszélve próbálok ülve maradni. Próbálom odaadni neki a kis herceget. Közben észrevétlenül tanul meg félni a fekete lyukaktól. Így nem lesz meglepetés, hanyomtalanul nyomtalanul eltűnök. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon, à mon père, tu t'en souviens. Arrête toi et arrête de faire ton innocent Sur les parcs et de cigarettes, te állj Tu m’étonnes le, tu A konszét hallották a sztrómétól, beszélgető társam Áfra János, és az előző szöveg az a gyerekkorba vitt vissza is a papa halálához. A következő kötet, a két akarat, az mennyiben folytatás a glaukómában, vagy mennyiben tér alattól, hiszen rengeteg a közös szálban is egy pontja a két kötetnek a második kötet elején, ami visszavisz a bizonyos gyerekkorba, de mint hogyha sokkal erősebb volna az ellépés, mint a maradás. Igen, ugye, ahogy az előbb említettem, a glaukómában mindig picit ilyen szerepvelseket próbáltam ö, megfogalmazni. Olyan szövegekről van szó, amikben tényleg nem alanyi módon, nem én e egyben mondom el a történeteket, hanem megpróbáltam valahogy másoknak a pozíciójába helyezkedni, annak a tudatába, hogy ez nem lehet tökéletes. Tehát a Ugyan... személyesség az, ami a második kötetben alapvetően egy ö, nyelvi váltás, vagy egy... Igen, hogy ott már egyes szám első személyben vagyok személyes, mert hogy mondhatjuk azért, hogy az első kötet is nagyon személyes volt, mert olyan ö, helyzetekre koncentrált, amik azért nem ö, leválaszthatóak a saját életemről. A második kötet első ciklusa még nagyon erősen ez, ehhez a családi tematikához, a, a gyerekkor meghatározó élményeihez kapcsolódik, és ennyiben azt készíti elő, hogy me ezek az ez élmények, amiket magunkra szedünk, azok a minták, amiket magunk körül látunk, hogy határozzák meg a párkapcsolatainkat később és a későbbi ciklusok ugye a két akaratban már kifejezetten a párkapcsolatnak a dinamikájával foglalkoznak azzal, hogy ez a két akarat hogy találkozik, vagy nem találkozik. A párkapcsolatokról szorbán nekem, ami miatt többek között nagyon izgalmas volt ez a kötet, hogy itt a szövegeknek az alapjai különböző képzőművészeti uh, alkotásokhoz viszonyulnak, egy fotóhoz, egy szoborhoz. Hátul a képjegyzékben megvan az, hogy melyik szöveget mélyik lette, és egy nagyon erős kötődés van a képzőművészethez, nyit meg kiállításokat, elég sok kritikáját lehet olvasni a honlapján, tehát, hogy mennyire erős, és hogyha ennyire erős a képzőművészet, mi ez a kép és szövegnek a viszony, amit valahol itt hagytuk abban az előbb. Igen, igen. Tény, hogy egészen kiskoromtól kezdve ez a két dolog egyszerre foglalkoztatott maga a festés és az írás, de Kezdetben úgy tűnt, hogy több esélyem van a képzőművészetben valamit csinálni, mert nem tudtam semmit a kortási irodalomról. Így gyakorlatilag 18 éves koromig nem is foglalkoztam komolyan a kortási irodalommal. Megrekedt a tudásom ott, hogy megcsináltam az ember szintű érettségét, kertész Imre a Valró túl a Massad és ennyi, és onnantól... Ahogy bekerültem hajdúböszörményből Debrecenbe, ez az egész megfordult festészetet tanultam, de közben elkezdtem a magyar szakot is, és belekerültem egy olyan inspiráló közegbe, ahol egyből tudtam, hogy, hogy mi az, amit érdemes olvasni. És akkor jöjjön egy következő szöveg. Igen, ez még az első kötetből a glaukómából van, viszont már egy picit ehhez a párkapcsolati tematikához kapcsolódik. A közelség közhelyei. Egyfolytában rajta agyalok. Tervezem elhelyezni egy polcon. De még csak próbálgatom, hogyan a legszebb. Ő is ilyen ember lehet. Polcokra rendezi az embereket. Kis cetliket ír, hogy kivel, mettől, mendig, mit és hogyan tehet. Így könnyebb eligazodni. Na is félre. Nem kockáztat. Céltakar és könnyű lelket. Csak az zavarja, hogy magát képtelen elhelyezni egyetlen behatárolható felületen. Lapokra tépődik... Így lehet önmagánál több sajátos részleteiben, egymástól távoli pontokon, egy-egy könyv közé helyezve. Alig ló ki csak, mivel biztonságosabb, ha nagyobb lapok alá vagy borítók közé simul, mintha ő maga nem is, csak mindennek, mint szerves részlete volna. Mert csak így érdemes élni, nem? Nyomot hagyva magunk után, mások lapjai közé csúszva. Budszonya és Nagy István Vöröspora az Al Alkaman megzenésített versét hallották, erről majd még beszélünk, hiszen ez a rájátszásban egy közös számmá lett. Nemrég most kaptál Horváth Péter ösztöndíjat, a második köteted megjelenésére, ez a harmadik alkalom, hogy osztott, tehát, hogy valaki ebben a díjban részesült, előtted Krušovszky dínes, illetve Mámbárhegyi Réka, és hogy rengetegféle irodalmi díj van, te magad is kaptál ösztöndíjat és díjat, de hogy mondjuk az irodalmi közéletben milyen súlya van a Horváth Péter díjnak, meg egyáltalán díjak számítanak-e? Szerintem mindenki számítanak, nyilván nem csak abból a szempontból, hogy manapság mondjuk az irodalommal való foglalkozásból nem egyszerű megélni, és ezek segítenek nyugodt alkotó munkához juttatni egy fiatalt. Ugyanakkor... Egészen más státusza van mondjuk egy Horváth Péter irodalmi ösztöndíjnak, mint egy állami díjnak, hiszen itt egy magán támogatású díjról van szó, és egy abszolút szakmai zsűriről, akik között ott van Eszterházi Péter is, és ez egy Keresztüri nagyon megtiszteltetés. Vitibor Szilasi László, László, akik egyaránt nagyon komoly nívót adnak ennek a díjnak, és én nagyon meglepődtem, hogy én nyertem el. Ezt a díjat ugye a két akaratot ítélték meg gyakorlatilag a 2015-ös év legjobb fiatal irodalmi könyv, könyvének, és hát ez ezzel nyilván nem értek egyet, de, de, de jó esik, hogy ők így látták, és ez. Többek közt azzal is jár, hogy egy hónapot eltöltetek uh, Ber Berlinben ja, egyet. Berlin uh, és elméletileg, ha minden igaz, akkor kiadják németül majd a következő könyvemet. Valamint uh, egy komoly uh, pénzutalmat is kaptam, 6000 eurót, ami, ami messze a legmagasabb fiatal irodalmi díj. Úgyhogy azt hiszem, hogy uh, 35 év alatti díjazású, uh, Ilyen nincsen nagy de már mondod azt, másik, hogy talán. nem magadnak ítélted volna, de közben te magad is vagy kuratóriumban, ahol ítélsz, tehát, hogy megvan a túloldal, amelyik kuratórium az, amelyben... Akkor lehet, hogy ez egy félreértés volt, de... de, hogy van egy felkérésed, hát hogy te most magad is ö, így van. Hallott, igen, ez, ez nem tudtam, hogy ez már ö, nyilvános, de a Petri díjnak a felterjesztésében ö, valóban ö, kaptam egy felkérés, hogy hogy ajánljak majd neveket a kuratóriumnak, úgyhogy én egy ilyen előválogató leszek ebben a folyamatban, ami ugye gyakorlatilag egy első kötet megjelenését a magvetőnél teszi majd lehetővé. Jó, és akkor megkérem, hogy a következő szöveget olvast fel, ez pedig a mély lélegzetek. Igen, ez a szöveg már a két akaratból származik, de kapcsolódik az első elhangzott vershez.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 Holbaumnak az Endless Parkját hallottuk, és előtte pedig ez a mély lélegzetek, ez a pótolhatatlan apa hiánynak a képe, és ez számomra nagyon érdekes, hogy ezek a töredékes képek egy töredékes nyelvezet jönnek vissza a névelő nélküli tört mondatokban. Tehát mennyire az apával kapcsolatos, vagy a tört kapcsolatos ez a nagyon furcsán előhozott nyelv. Igen, nagyon nehéz megteremteni ezek között, az emlékek között a kontinuitást, hiszen töredékekben vannak meg, mint ahogy mondjuk maga, maga a, a verseskötet is csak töredékeknek a megmutatását teszi lehetővé, és mondjuk egyfajta ilyen mozaikos szerkezetként gondolok rá, amiben akár össze is állhat valami több, mint egy egyszerű úgymond egyszerű verseskötet, ahol csak így vannak egymás mellett szövegek, és, és legfeljebb tematikusan kapcsolódnak össze, mert van is erre igény, hiszen manapság az olvasásban nehezebben veszi rá magát valaki, hogy mondjuk verses kötetet vegyen, hogyha külön-külön a versek úgyis elérhetőek online, lapokban, stb. De ha mondjuk ez együtt egy olyan kompozícióba van illesztve, ami csak ezt a töredékességet megteremtve, de valami egészként is tud működni, valami többként, mint egyszerűen ciklusok egymás utánja, azt talán ad egy plusz olvasó élményt is, és manapság ez egyfajta kihívás is szerintem, hogy a a, aki mondjuk verseket ír, az, az valamilyen formában mégis eladhatóvá tehesse ezt a könyvet úgyhogy mondjuk nem mond le a szakmaiságról. Azért van kilépés a verseből, hiszen éppen tavaly mutatták be a modemben, aminek több kísérlete volt a Semmi nem késik drámádat, aminek volt egy fölolvasó est, és aztán végül a modemben sikerült megcsinálni. Tehát kacsingatsz a drámával, a prózával, a picit más szövegekkel, vagy... Igen, a Debreceni Egyetemi Színház Lakózsigmond rendezésében csinálta meg ezt a darabot. Először volt egy felorfasú színház, még 2014-ben, és aztán 15-ben a Debreceni Egyetem mögötti amfiteátrumban mutatták be, többször is ö, fesztiválra is elvitték, színházi fesztiválra, és ö, ez egy sokkal... Ö, Inkább a spiritualitás irányába tájékozódó, ugyanakkor sok hátulütőjét megmutató, és ezeknek a közösségeknek a világába kalózoló szöveg, amiben vannak egészen abszurd dolgok, és vannak olyasmik, amik pedig talán. Amik az abszurd, a meditációban a halottakkal beszélgetnek, miközben a beszélgetésben utaltál arra, hogy jönnek a halottak, előjönnek a halottak, és akkor ez visszajön. Tehát, mintha nagyon szervesen kapcsolódna a két, vagy mondjuk az első, verses ez annak az évét viszi tovább, csak kilép ebből a mederből. Bennem van egy nagyon erős metafizikai érdeklődés, és ezt nem tudom, és nem is akarom leküzdeni, hanem szeretném szervesen beépíteni a, a munkáimba, vagy nem is szeretném, hanem ösztönösen beépítem. És ugyanakkor, mondjuk ebben a drámában mégiscsak elbizonytalanítom ezt a fajta centrikusságot. és talán, ha valaki megnézi, nem lesz egyértelmű, hogy hogy azt én hogy is gondolom pontosan. És akkor jöjjön egy következő szöveg. Ez egy nagyon rövid szöveg lesz. Az ijesztő sokaság. Már te is csak egy vagy a sok közül. Csak hogy pont az az egyetlen egy. <tos> Jánossal beszélgetünk, a Mit Hallhattak, az egy nagyon különleges izlandi zene volt, ez Iszomtól a Kentaur című szám, eddig beszélgettünk a két megjelent kötetről, meg drámáról, meg ö, nagyon sok minderről, de hát mi is ilyen kicsit mozaik építkezünk, azért ez az irodalmi vonzódás a szerkesztéssel kezdődött, vagy ez egy nagyon fontos dolog, hogy alapító is voltál, meg máshol is dolgozoltál, Ugye a Debrecenről beszéltünk, a cultea.hut. Mm. A cultea.hut. Ti hoztátok létre. Mennyiben fontosak ezek a szerkesztések, mennyiben fontos, hogy másik oldaláról is látod azt az irodalmat, amit művelsz? Én kicsi koromban nagyon gyenge voltam magyarról. A általános iskolában <gül> egyáltalán nem kötött le ez az egész. Nem is értettem, hogy hogy. hogy hogy hogy van, nem hittem el, hogy ebből bármi is lesz, vagy hogy nekem ehhez közöm lehet majd felnőttként. Viszont tíz éves koromban volt egy ilyen kéztetésem hogy újságot kellene szerkeszteni. És elkezdtem az osztályban összegyűjteni a gyerekeket, és aztán rejtvényeket, képregényeket, stb. rajzolgatni, írogatni, készíteni. És ö, odaálltunk a, a tanítónéni elé, de hát körbe nevetett, miután ugye látszott, hogy, hogy igazából még helyesen írni sem tudok, úgyhogy nem nagyon lett ebből semmi. Viszont tíz év elteltével újra előjött ez az érdeklődés, ahogy bekerültem az egyetemre. Így lett ebből a kultár? Később így lett a kultár. Az ráadásul összekapcsolódott azzal, hogy Debrecenben megszüntették a Debreceni disputát, egyik napról a másikra megszüntették a Deol. ami egy online kulturális felület volt, és úgy éreztük, hogy akkor mi egyetemistaként belevágunk ebbe a dologba. Most már hatodik évet csináljuk, és az látszik, hogy, hogy az olvasottság is exponenciálisan nő, és jelentősen növekedett a presztízse is az oldalnak, úgyhogy most ráadásul az Alföld folyóirattal is együtt fogunk működni, elég komolyan, valószínűleg az Alföld archívuma is a kultúrán lesz majd elérhető egy idő után. Hát, hogyha ezek a lapok még működhetnek, mennyire nehéz ma ilyen lapokat szerkeszteni bizonyos szempontból, fogy a levegő ezek körül a irodalmi, művészeti lapok körül. Kicsiktelen, hogy a finanszírozásnak ki van téve mondjuk egy printlap. Az online-nak ez az előnye és a hátránya, hogy nincs kitéve nek a feltétlenül, mert hogy egy idő után mégiscsak az is motorikussá és monotonná tud válni. Pláne, hogy azt napi munkaként kell csinálni, ha az ember komolyan akarja venni a dolgát, míg mondjuk a printlapnál be lehet osztani az időt úgy, hogy akkor az időszakosan bizonyos munkafolyamatokat elvégez. Jó, mégis azt látom, hogy az borzasztó fontos, hogy az irodalmat minden módon vinni, és az előbbi zene, vagy kettővel az előtti, ugye a rájátszás volt, te magad iskolákba is viszel irodalmat, tehát hogy milyen csatornái vannak ma annak, hogy ö, terjeszteni lehessen az irodalmat? Én azt látom, hogy nagyon-nagyon lehet alapozni a közösségi oldalakra. Fontos, hogy vannak olyan felületek, amik kifejezetten kortás irodalmat népszerűsítenek. És emellett a rendhagyó irodalmi óráknak is nagyon nagy reneszánsza van, és mikor van lehetőségem, és meghívnak, mindig elmegyek iskolákba beszélgetni a fiatalokkal, pont arról a tapasztalatról, ami például nálam is volt, hogy hogyan lehet egy... Egyáltalán az irodalom iránt nem érdeklődő emberből egy idő után az irodalommal foglalkozó ember. Mert azt hiszem, hogy épp az a lényeg, hogy az irodalom az az önismeretünkhöz hozzásegít bennünket, és olyan dolgokat tanulhatunk meg által, ami, amit semmi mással nem szerintem. Jó, és akkor még van egy utolsó szöveg. Igen. Vagy egy utolsó előtti. A temásságodban. A te honvágyad, a te utazásaidban, a te családod, a te otthonodban, a te tested, a te szobádban, a te imáid, a te templomodban, a te nyugalmad, a te faludban, a te mozdulataid, a te a te szépséged, a te erdődben, a te illatod, a te kertedben, a te védettséged, a te lélegzetedben, a te akaratod, a te magányodban, a te csended, a te vágyaidban, a te életed ahol nincs hely egy magam fajta idegennek. Bályosan a keresztbe szelt hang meg egy áram áramvonalán, és köré máris háló szű az előszín. szervek kapcsolódnak egyben a szövetek, fekete kebelezi be a fehéret, és némaság sobor befejezés nélküli jelsort, kibukozhatatlan szokkora köré. Elviselhetetlen a Amitől nagyon izgalmas az a zene, amit most hallottak a Forgotten Dreams, és amit én sem tudtam, hogy mögötte egy debreceni ö, zeneszerző, vagy egy debreceni egyszemélyes fiatal ember áll, hogy a szöveg, azt te mondtad alá, ezt én most tudtam meg, miközben hallgattuk a zenét, és akkor ez ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy összművészet, mert, hogy, és akkor szerintem mesélte arról, hogy hogyan született képre ez az egész zene, és hogy hogy kapcsolódik össze zene, kép és irodalom. Igen, ebben az esetben egy olyan szöveget mondtam a zene alá, illetve olyan szöveget mondtam fel, amire aztán a zene született ebben a fúzióban, ami egyébként Ciaru Siota In Silence című installációjának hatására íródott, úgyhogy van ebben egy érdekes körjáték is. Igen, az említett zenészőr Zoltán, Aka Forgotten Dreams, akivel egyébként több alkalommal dolgoztunk már együtt. Például a Két Akarat című kötetemhez a könyv is ő készítette, ami megtekinthető a Youtube-on. Ez egyébként itt a reklámhelye. És ö, például a Rimetriában, ami pedig egy összművészeti kísérlet volt, ott szintén ő hozta a zenei részét a dolgoknak, én a verseket. Debiti Boglárka ö, és Gyöngy Dániel pedig táncoltak, úgyhogy az is egy ilyen különös fúzió volt a különböző művészeti ágak között, ami szerintem manapság meg tud érinteni mondjuk egy szélesebb réteget is. Ezekben a kísérletekben mindig van valami olyan, ami külön-külön az egyes művészeti ágaknak a megnyilvánulásában nem feltétlenül jön felszínre. Ez a saját találmány, ez a rímetria, amelyben a rím is benne van, a ütem is a metriával, az összes is benne van, tehát mennyire saját Igen, igen, klinikai... ezt ö, mi, mi ö, gyártottuk le ezt a szót hosszas gondolkodás után, mint, mint egyfajta márkanevet, de nyilván még annyira nincs nagy múltja az egésznek, és hát egy picit meg el is akadt, mert amennyire izgalmas, annyira nehéz is ennyi embert összeszervezni egy -egy alkalomra. Azokat a zenéket, amelyeket hoztál, az mennyiben jellemző azokra a szövegekre, amelyeket megmutattál, mint hogy egy picit lágyabbak, picit elvontabbak volnának a zenék, és mint hogyha meditáció volna a közös nevező igen, a meditáció, mint azt, mert mondtam, is a metafizika kapcsán nekem nagyon fontos, és ö, például a saját életemben is a meditáció segített rendet rakni egy picit ö, célokat meghatározni az életemben, és nem elkalódni. Az ön érdekes, hogy nem az írás a rendrakásnak az eszköze. Vagy mennyire volt az írás a rendrakás eszköze? Ez egy. Közhely, hogy az írás segít megszabadulni mondjuk a traumáktól. Ha kiírunk valamit, ugye azt látjuk sok példán keresztül, hogy azzal inkább megtartjuk az életben, örök életet adunk neki bizonyos szempontból, hiszen visszatérhetünk hozzá, mások is meglátják. Még mondjuk a felejtés segít általában abban, hogy ezek a dolgok lerakódjanak, átértelmeződjenek. Úgyhogy nem olyan magától értetődő az, hogy az írás segíthet. Én is így gondoltam, de hát ezért azt nem is gondolnám, hogy felejtésre vannak. Ezek a gondolatok szám, de mégis egyfajta tisztánlátás. Ha már a glaukómával kezdtük, akkor a glaukóma elfed dolgokat, de az írás mégiscsak kitisztít. Kitisztít, dolgokat. és sokszor félre is vezet, és elhitett velünk túllépéseket, de valójában szerintem ez egy nagyon bonyolult dolog és mondjuk a zenében pont azért hangolódok rá ezekre a kicsit atmoszférikus, csillászenékre, zenékre, mert ezek segítenek mondjuk lenyugodni a nap pörgése után a napi százezer levél meg egyéb motorikus cselekvés után pont ezek vezetnek át abba a folyamatba, hogy mondjuk éjszaka le tudjak élni, ülni és írni valamit. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek mellett persze rengeteg más stílusú zene is közel el, ezek hozzám. a kevés is, mert különlegesek, világszínvonalúak, de azt hiszem, hogy kevesek által ismertek igen, ezek igen. a zenék, amelyeket hoztál. Igen, azt hiszem, hogy nem annyira közkeletűek, viszont van egy saját kis szubkultúrájuk mégiscsak, és... Számomra az az izgalmas, hogy ezeket például sokszor olyan cselekvések mellé is be tudja az ember rakni, mint mondjuk egy komoly zenét, ami még lehet, hogy építi is a folyamatot, hogy egy kicsit segít koncentrálni egy helyre, összpontosítani. És akkor jöjjön az utolsó szöveg, mint hogyha keretbe foglalnánk a családi képtárral. Családi képtár. Örökké jelen van, akire emlékeznek. Ezt reméli az érkezéstől elmenni készülő. A régiekre gondolva lassan ő is felmenő lesz. Családot alkot magának, hűlátogatókat saját testéből, kik majd megtérnek emlékéhez, hogy félreértsék élet életrészeit. Fentartanak szavakat és elfelejtik a lényeget. Tárgyakat állítanak a hiányzó test helyére, Róla készült és belőle elvont bizonyítékokat. Egymás mellé kerülnek még sosem szembesített pillanatok, és érzéseket hoznak felszínre, amelyek korábban nem születhettek volna meg. Új jeleneteket alkotnak, másfajta jelentéseket, átörökítéssel takarva el, ami nincs tovább. Hiszen mindig csak az lehet jelen, aki emlékezik. Épp összemosva és torzítva régi érzeteit de végletesen távoli az, akire emlékezni kell. A Dánjával búcsúzunk. mi és a mai vendégünknek, költőnek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a meghívást és a figyelmet a hallgatóknak. Jövő héten Müller Péter Siámival beszélgettünk a dalszövegeiről. Most a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.